بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله تمام تاسوان دی لاکھ لاکھ شکرنا او نعمتنا چې دې کال د رمضان مبارک هغه د قران کریم درس هغه تا دناشته او داوریتو توفیق بیا الله زموږ نصیب کو ځکه دېر خلک نارینا او زنانه وړاګان او نوجوانان تیر کال کې رمضان مبارک هغه کې بهو لکه سه دا کې دا میاشت رمضان درس قران هغه له سبنه شو لیکن چا تا چالا نہ شکړه دے نو دا اعلان سوال دی او درخواست دی چالا موږ د خپل خپل کتاب ته توفیق بیا د اغه او بیا د امر کولو الله طاقت او وجوده غرachtet دا اللہ کتاب قرآن کریمو دا یولی کتاب دے آزمشان کتاب دی د برکتن و دا کتاب دے دے کتاب تناستا دا دی او د آدویز دا کول دا دا اللہ دا نعمتن نا یولی دا الله چې تناسب کی دا الله در رحمت اغه فضل اغه فیصله شي څو غره دینه محروم شو او دینه پاده شو دا, دا الله در رحمتونو برکتونو ناغه درسي تشلاس اغه پاده شو په دې وجه باندې دا الله লাখ লাখ شکرونه استل فکار دی چه دا سمیاش مبارک راروانه دا او بیا درسی قرآن چه دا اله کتاب دی دا غی او دل دا غیز دکول الله استادو فضل حسان نبغیر اللہ منگ ده تاکت نشل رلی اللہ دا حسان استامنگ بانده دا داکول توفیق منگ لراکی دا سوال او دعا دا اللہ در بار کی پکارد کریم درسنا دا غیفهم او دا غیمت دا قول دادو الانبیاء سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو پاقید اللہ کتاب نازل شئو دا اا وقتنا دا اللہ دا کتاب فهم او مطلب اغرا روانده دا غین روستو صحابه کرام رضان اللہ علیہ مجمعین او بیا نور تابعین او طب تابعین دا سی قرنم بقرنن اغا مهم اغرا روانده دا غین روستو زمان اے قریب کی چو دا اللہ را کتاب درس تدریس اغنو کل آدمو احمد اللہ را کتاب ترچا شوق پیدا کی دو نبا اللہ را کتاب زدہ کون کیو احمد آئی خودن ان کیو انا پاگل کی تدبر آسوچ کون کیو نو دا اللہ رو کتاب قانون او نو دا اللہ کتاب لیا اغوچت والے اغوار قولو دونو چی پا ملکی او علاقہ کی صرف او صرف دنی آواز اغو بلنشو پرتشو چی علم خشیرے علم راندہ علم زرددہ وس علم عاده س عاده کتابونو عاده فنونو عاده منطق عاده فلسفه او دریازه او هغه کې بیاو د پاره سترتون کوم شي مدارس قائمو علما دغری درس تدریس هغه با کچه سوچ آ فکر مسائل خودل از دکول استنباط کول هغه لیکن هغه خلک کړهجه فراتو شرکيات زیاتو بدعت زیاتو او هغه طریقې دجال هغه زیاتوي دایو پرګرام هغه شروع بري سوال نه پیدا که دو چه دالت تاب چازده کده وی داغیر سام تا رسیده ده وی دالت کتاب پا مطلب پوشه وی اخپل آخیده اخپل عمل داغیر مطابق جو کده او اپ خپل عمل که ارزایر کده وی سوک نودست یو طور دولد شاع الله رحمت الله علی هغه آو اول بار صغير پاګهن کې د الله جو کتاب ترجمه فارسي کې هغه کلو دانه نور علماء کرام شاع رحمت الله علی موجف القرآن چې مختصر الاندا کاشیا ترجمه شاع रफी الدین رحمت الله علی او کروا دا علم اکرام او دا طرف سرے کروا چه یو طرف تا دا خیال ساتلو او بل طرف تا دا فاکو ہندو خلق خیال ساتلو چې دا خلک اردو زبان والدی با محاورات ترجمه پا کردا لفظی ترجمه بان احسان و. او مطلب رسیدل اغرانو نه ری داس یو اساس تریکا غلطوله وا چې یو طرف ته عربی قدیم هغه زې او د کلام الهی رد بدل او تغير مرانش اي دل طرف د قوم او داخله د کتاب په مطلب بنپوش نلزی ترجمه ساره ساره با محاوره ترجمه اغیه چه کمدنو اغیه ساره را چه دا خلق دا کتاب مقصد او رسی او با و باسه پروگرام اه ترتیب اغیه تولکو مرتبکو چه دا خلق و ظلم کی داراشی چه او دا کتاب زدکی دل دا لازم دی دا فرض دی دا اللہ کتاب نبغیر میں اصلاح عقیدت لیش او میں اصلاح عملات لیش او علامہ کرام ارادہ کتاب دغه خدمت په دې ډېر خلشان سره هغه کلو او دې اړه د لا کتاب چې کم مطالبو هغه ظاهر کلو کم مقصده هغه ښکارا کو بیا ترجمه داسې سه طریقه سره چرا دیوزه ای که مزاف او مزافن ایلی دیو بنا لانده روست دا او شک و شباد ختمون دا پارا اغید اغی یا دا او دا مفحول دیو بنا لانده روست و تقدیم و تاخیر دا طول مسئل پیداس و ترتیب سره احل کلو چې داخال کو زين کې دا الله کتاب مطالق څه شوبره نشي گنجائش پیدا نشي چې دی دې کې دا الله کلام او دا الله کتاب کې د حایت تقدیم او تاخير داول عقل دی دا الله په کتاب کې داسې ګنجائش نشي پیدا کړي ده چا یا سېن نبی یا دغه مطلب بڼه داسې خدمت هغه وکړو دغه نه لهاندې مفسرین در اللہ دو کتاب اغیر تیشیو تاثیر امنی جرور چاگر تجامع اغیر بیانم ہوئی اور تاثیر در اللہ دو کتاب در اغیر حق چکم دے ادا کو اور چسنہ در اغیر کتاب در اغیر کتاب مطلب اغیر واضح دارنگی در دا اغیر پسی تاثیر داو تفسیر خمعتمد تفسیر اغاو دا خفل وزدس مناسب تا خفل زمانه کی تا تم ساده کی اغاو دا اللر کتاب خزمت اکو او کما حق قو چسن اغاو دا غی حقی اداد دا غی نروست ورپسیر دا سرازا نور حلم اکرام تفسیر کبیر دا رنگی تفسیر بحری محیط مدارک تفذیر مذهبی باخر کی اور علمانی چې داخر کی عدالته مې صدای علما دي دالره مفسرین دي خپل علم تعریف صرف کو او دالر کتاب د دا خپل ودس مناسب خدمت هغه کول دي داین روستو دا اولنې کرام هغه راغلل او دالر کتاب دا خدمت هغه شروع خدا غی نوشتو دعای او طور دور اغراروانو او پدی خلکو بندی او با اللہ را کتاب قرآن کریم متعلقی او آوازی او نارا اغبا شروع او لگی دبا چی دا اللہ را کتاب زکی دل دان نهیت گراندی زکی دی ذکر دی لگ حف یا زر زیر پیش اغیه کی غلطی رات لی او دغی نسان دو کفر حالت تاغواتیش دا آواز او نارا دعوی زمان اے قریب که دنن شپیتا اللہ کال مخی یا تیاز کم زیاد شیخ المشایخ حسین علی رحمت الله علی اللہ و شخصیت اغیه پیدا کرو دا ځکه وایو چې علما اغازاتو لېلې ولماي کرام اغوو لکه د الله کتاب له ترجمه ورکوول ولنو کدو علم فنونه اغلې ترجمه ورکوونکو مبايس طغاي ابادون کېو لکه د کتاب درس تدریس باغې قائموون او داغیر درسونو شروع که دو والا سوک اغنو او او, او کتن دور که در اللہ کتاب تفسیر درست قرآن کریم او شروع شو او چسا اغیر خزمت د اللہ کتاب کهو او او پقبل وقت او زمانو که ادا کو داغیر نرستو داغیر شاگردان او داغیر شاگردانو کې خلاصل خاص، حضر شیخ القرآن دا پنچر نوور اللهم ار قدهو او دا غیم الوری دا لار کتام خزمت اغیطا ملاع تولیوا ولی ملاع تولا دا, دا تور دار پده ملک او پده عوامت کمخوتو اغیطا غم خامخو اولک دا اینی غندی اغختارشو دا خلکو شکیثم د اسلام په قران کریم باندې سوفدا کېدلنا او که عايشه و سقول هغه ته اجازه ته مننه دا ریسوک مخنیوي کولای کی نو دا ریسوک حل کولای کی نو چې دا مامله حل کیږي او داخله د صحیح عیراش ته څنګه په دې وج باندې شیخ د پنځېری درس قران کریم هغه شورو کو ان باندې اعاذ اولو د خپل شیخ شخو او مشاه مولانا حسینی رحمت الله علیه طریب باندې اعاذ درس قران کریم خپل کلي موزه پنځېری کې اګه کړه درې ورځې کې درس د قران کریم اختتام ده رسول او بیا دا رینا درس قران کریم اغه شروع شو پرای کی نوبت راته راغلو سہالات راغلو دغه مشران شاګردان ان حالات حاضرہ اغه معلوم دی او په تحریک اړفسره شامل شو پرای کی اغه تعلیم اړفسره پورته او په پروګرام کې اړفسره شامل شو او چکهنه دا الله کتاب اواز امره لوی ده چې دا د زکوړ کتاب دی بغیر د دینه بلچاره نشته ده کلارته نشته ده اسلام په ولته نشره خپل نه دغه مخالف یا پروپګاندا یا اواز دا لګیدلو چې دا الله کتاب زکیدې نشي او د قران کریم اواز د نړۍ د کلام هغه سو اواز اغا داو چه قرآن من اصان کل ده کسو که ازدکین اعلان ورته ده چه را شیز لیکن دا اللار تو مقابله که دا آواز و ناروان چه قرآن نشیز ده ده دا سو مقابله اغا شورو ہوا. لیکن چا, چا آواز چه آواز دا گوه چه نشیز ده که ده نشیخ دا پانتور اغا تن تنهاو داری را درانه ووس چه تاول چه قرآن از دا قیده میشی از سال سنوب خوالی اقیم با اللہ کتاب اغا خودنا اغا شروع برا اغا تصمیم اکن چه قرآن دا دو کتاب برا حوال لحالم چه دسته دو وجه دو دو زید آغی که دیش دا قرآن درس اغا شروع اغا کتاب اغا شروع یوه اجازه دا دا شری درسه قران کریم ورکول بلاته تا خودل دې کې جوړ دې نور سنا درس تدریس دارین زیاد څه دی جوړ دې کې داغه نرجوس شه زیاد ته نر دې او دنه درس قران کریم هغه شروعو زموږ اجازه اقدام ته عزت رازی ناغی تا معلوم او شای چه پا قرآن باندراز دا الله پا کتاب باندرازی پا بر صدا می نیشی رات لی ته دو تا مجبور شل چه من پس عزت جو شو ارازو دا اللہ پا کتاب باندرازت جو درس قرآن کریم شورو کن نا درس قرآن کریم او شورو کن دا آواز او نارا دا الله د کتاب دا او داد دا عزت کتاب دی صرف دی تراغی دا اللہ کتاب تیلا سواچو عزت پر مم بیزت پکی کی بنا او چاچو پر قرآن منزان غنی اگانو بیپرگی اگانو چا اللہ بزمیم داد کین او عرص دیل دی بیا تو دو جبان دی اے خلقم قرآن تیلا سواچو دست قرآن تیلا سواچو چا منگم ترجمی کو اگر چاگا نور عرصوی غلط دځ دکول شي یا نش دکولې حقي اداکول شي یا نش اداکولې لیکن د الله کتاب هغه تعالی سچول دي شکر دي چې د خپل کتاب راوغهستو او دے او اوچ او د الله کتاب د دېواله کتاب دي کدي کیو بندایو مسلمان او غلط شو نو کفر ته یې غنوجي هغه مسلمان دي او مسلمان وي الحمدلله د الله فضل احسان دي زمان دا جماعت اشاعت و ترحید و درسونه درسونا اغب شمار داست درسونا دوسو علم اکرام چو دا, دا غیر دخلین خبر راوطل او زمن تپری وطل او او ای انسان او علم دین تا قتل او فورن اغیر باندی خبر باندی عمل تا تیاری دل دوسو علم اکرام دا اللہ فضل احسان دے زمان جماعت کشتا مفسرین اشتر محدثین اشتر فقہا پکشتا دے دا باطل آخی رد کون کی اغا پکشتا دے سند دا پیغمبر تازکون کی دا اظہار کون کی اغا پکشتا دے سو زمان جماعت کی کمشتا اسم نشتا دا اللہ فضل احسان در او بیا خاص کر در اونت بارک لیکن پر آغا درسونو کی لید درست قرآن کریم او زید پوی جمع زمان المرکز الپنج جماعت اشاعت توحید و سنہ مرکز آز ایک درست قرآن کریم اغشو رول پلودا سے ترس طرح چیقینا اغا ترز زیمن تراز یو قرآن ترجمه صرف خودو آواز ریستن لی او بلد قرآن فام زیمن ترزول لی مطلب که آغا اغاستن لی نزمان المرکز که لار کتاب درس و تدریس اغا دی ده نحاک در خطر کسارا او داغینا خلق فضیاب که دوشی زمانگم در آواز او ده دغه مسلمانانو ته اپیل او درخواسته چې زمون مرکز کې په لاسم شعبان باندې درس ته قران کریم درمزان و عبارت هغه شورشه مده هر انسان سي اقل او سرعسته لپاره دي چا خپل کارونه او خپل مشاغلونه زن ازګار کې او اری د کتابت قران کریم ته ځان اوري صحیح په هغه شمولیت کې ډېر صبر دکی او ډېر ا فادر سباندې په بیا هم کچره دا سه نیچه هغه ته عذرو شرعي یا کمزور دมารان وی زنانه وی دوارست وی, دو وی اغه ته سه شرعي عذروی او داغه عذر باندې هغه ته حاضر نشه کوله مرکز ته نبی اعظم د نور مرغرو درشنا د قران کریم هغه په دې هغه وی قو دا دا لاس رضی دا دا بوت لند دی پکار دا وکا غنیمت گران پکار دی صرف دم ردا چه در سنه دا قرآن کریم نحید زیاد تی خصوصا زمان دا جماعت اشاعت تومی دی و سننه لیکن بیام اغیقی اغیق درس دا قرآن تاغیقی شمولیت زیاد پکار دی جزئات وابسته د مرکز سره د اصول سره او طرز د حضر شیخ القرآن سره یو لهجه ده او یو طرز د قران دی لهجه رچ اواز یی شنده ده چابل شنده ده چاغړ ته چنری دي چا, چا, چا, چا, چا په دمره چا تیز دي او یو طرز د قرانه کریم دی نه طرز که چاواز لکه کلوی کغټی کنری خو جې طرز په هغه یی چکم زمن دا حضر شیخ القرآن نوور اللہ مزجعهو داغی طرزو داغی پروگرام او زیاد تر داغی په درس دا قرآن کے اغا سری اغا اصول د تنظیم سبق د تنظیم سبق د اخلاکو او سبق دا دی چی دا ملگرو یا بر محبت جماعت بر ساتل او د اصول دا چدا سے کارمن انہ کو با سے درس طریقمن انہ کو چ زمن جماعت طاری باندے اگر سن نقصان اور سگی اگر ساسر ارے تو رہی لیے ان شاء جماعت اشاعت توحید و سنت با سے درسنے نی چاہا یقینن دے چا حضرت شیخ القران در طرز باندے ا درسن اگرواندی دا اللہ دربار کے دعا دا چلا اگل توفیق نور مرکی چه دا اللہ کتاب دا غیر حق ده اغا دا کشی من دا غیر دا حق ادا کلن قاسر یو کمزور یو اغا درس دا درسونتی زمان دا حضر شیخ القرآن نورلا مجاہو مولانا حافظ ولی سیسی چه دا, دا او دا مندرسا آباد اون امفدی باندوا او آباد ادا چه ستا سو دواغانی ستا سو تاسو ملګری ته تاسو باندې محبت عاجقې کم طرز باندې دالر کتاب درس و تدریس او دایي خدمت امر کړی نو ان الله دا الله په دربار کې به قبول او منځوري دعاګان به مغالو چې دا کسي درس نه الله رزمند ملګرو قائم او دایمه ساتي دا کسي مراسم چاغه پروګرام پروتا او پوزول باندې اگروانی نو تاسو خپلونه چتاه کې مشران او حضر شیخ القرآن مشران شاگردان شاګردان چې دې حاضر دي زموږ مولانا سید الله استاد کالو خان دارنګي حاجی عبدالبرهان سے اوی حاضر دي دارنګي نور مشران مشران چې دا ده حضرت شیخ القرآن مشران شاګردانو کي داغې درس نه فائدېات دي داغې درس نه फायदा اغغاښته ده انو داسې یو کانموږه کلام او داسې پروګرامونه می یقینا ضرورت تاسکین هغه ملوي کریم د الله کتاب یو شان یو عظمت هغه را معلوم دی چې د اسمانو کتاب النزول شوی دی نه پيوتې را شوی دی یو ځای نه یو ځای د قران کریم خصوصیت دی چې د دې را اطلال دنیا تا اغا سلسلوار شوی ری پا مزم ازا شوی دی او دین در وزین بل زیتا و قدرین زیبان نبیاء اغر اغلوه دا سیب قرآن خصوصیت اللہ ما ابو شاما رحمت اللہ علی اغای چا در دین در قرآن کریم و شان او شرافت اغا معلومی دی. دعال می زمنا دلاه محفوظنا اغه بیت عزت تا چاغته بیت المعمور وي دفرشتو کعبه اغه زه اغه تاغه لدی اوبدا د ان فرشتو د اغه زه او دغه مرکزنه دنیا ته بیا راغلری پته این سال کې ناغه چر دین د الله کتاب عظمت معلومیږي چې په نور اسمانو کتابونه باندې د آخر کتاب قران کریم شان او عظمت اغلوید دغه علامه شیخ زرقانی رحمته الله علی هغه وی چې د قران کریم عظمت او شان اورافت هغه دینه معلومیلی چې د الله مخبوذ نه هغه او هغه اغاد فرشتو زې ته دفتر ته هغه تراغله دی او د هغه غزه نه لغلل قران کریم دنیا تراغله دی نردی دا محفوظ زیون اغدریو لاح محفوظ اغدویم اغبیت مامور اغدویم قلب دا نبی صلی اللہ علیہ سلام دا دو زیون دا حفاظت دا قرآن کریم زکع عزمت دا اللہ دا کتاب اغردینا معلومی قرآن کریم دا یعنی نعمد تی پا دنیا کی دا دین علی نعمد برسنی شکے دی اور نبی علیہ السلام حدیث مبارک راغه دری چې خيرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کی به تر آ کشته هغه بنده ده, ده. امامنده چې قرآن زکۍ او بل تخینه دا به تر ده, ده. د قرآن کریم ذکرون ته جوړ شو اخوذن کله نور به تر نه ده قرآن کریم هغه ذکر اخی نه نداه د نبی صلی الله علیه و سلم مهنت او مګل غانل نا د الله کتاب زکیدل او دغه د خودل دا لازم او ملزم دي او بهتر نبی صلی علیه و سلم آ چاته ویل دي چې زمونه یو از ذکر ال هغه اوره سو نداینسان دا بهتر دي دغه بنده دا, دا قیمتی لري او دا ژوندۍ هغه قیمت کیږي نو موږ تاسو چې کوشش درې کو چې خوای نس او بیا بلټ چې کوم د منګ خو یو بیا د قران کریم اصطلاحات د قران کریم تعریف دغه موضوع ان شاء الله هغه په خپل زبانه وکړو خلنو صرف هغه اظهار د الله د نعمت چې شکر د خدایان منګ دې هغه موقعه بیان کړی دا هغه یکه paramagnetic هغه د عقل او عقد علمحات هغه بیا اقلل چې الله استا کتاب ته منګ کیناست الله تر اخري وخت پور الله موږ له توفيق د خپل کتاب د ذکېدو او په راه د عمل کولو او الله کم مؤمنان کم بندگان الله ستاسو کتاب او اذن کې سامعين دي او دبې مارو او دخل خلکو د شرونو د فسادونو الله ام امن اری تورکې الله مونکم راکې او الله د میاش مبارکا د نظام مبارک من باندې په خیر خیره سره اته تام تورسه الله مون له داغي دورې دو توفيق د خپل کتاب او پاره د عمل کولو توفيق راکې او اخر داوان الحمدلله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قران كريم دیشان عظمت اغه ډیر لویه ده نشته د کتاب په اصول سره په آداب سره اخلاق سره په له ستو شه ذکړشي یقینا ارې بندا هر انسان دا غي فهم او مطلب زړه ته کوځي او الله توفیق د نیت عمل او دا اللہ پا کتاب باندی دا غا سوابونو دا جنو سوا مطلب ترسیدل اللہ توفیق ورکی زکر دا کتاب یا خصوصیتی دا صفتی دا کتاب خصوصیات او صفات یقنن عراب بیش میره دی زمان دا خبره سه قرآن کریم آیت داغی توجیحات داغی مطلب کما حقهو سمچ داغی حق دی اداکول کار دی لیکن کچر اغیقی سکمے بیشے انسان آجز دے کمزور دے کوتا ہی راتلی شی کمے رات شی یا سباز دے کے سغلط راشی نو انسان داغن دا راتلی یاد کو سالفاظ په هیر پیر یاد هغه مطلب کې یا یو توجی کې یا یو مانات کې نو تاسو دا اجازه دوی چې داغه نشانه یاد دهانی اغراق شي امن دا غلط په صحیح معنی سره توجی من لی دا ری چې حق وی ادا کو په دې وجهه مفسرین د لارې کې طاف تفاسیر لکړي دي لکه ان دا یو تفسیر نشته چې یو کې استقامه او ذاتي نوی راغلی پاره کې کمې نوی راغلي پاره کې غلطي نوی خامخا برازي او او غتی جغاه غیر اختیاری یو غتی اختیاری دا کله اعتراض الزام لګول یا به اره معنا او توجی غلطه کول اختیاری تمر نيقنن او ظلم او زیادته لري لیکن کله چې غیر اختیاری سراشي غلطو واشي احتمال د غلطه راشي نو دا راځي انسان کمزور ده لیکن سره وایي نه چې انسان غلطیوي شي کومه زیاتې په مرغه غیر اختیاري ندعا کوشي چې مطابق چا خبرداری خبرداري نیوي نه هم الله اجر او ثواب ورکوي او چې کله پاتې لګي ن داغه صحیح مطلب او صحیح معنا صحیح توجی او کول پکاره انشاء الله زمون کوششم دی چې الله بار بار کې سوال او دعا بها چاله زمون د خلینا هغه الفاظ عربو به ايو سرغن او ظاهر کې چاله استبرضا به سي الله دريا د نموت داینه مونږو ساتي ځابان بيدای رب علامون داغینا او ساتي داینا د بغز او د حسر علامونګه او ساتي اچا سره بوز اوهنات زدت اخلاص ارنیشتا بلکې دا زمون تمنه ارزو چې هر انسان چاغانه رو د زنانه دی کنه او ځوان دی د دې ژړې د زی دې دهره خاندان او د نسب دی چې د الله کتاب زده کی او بیان لري کتاب او مطلب اغاز وته وایي او الله ولا پغې د عمل کولو توفیق ورکي او بیا د هر کوشش د خودنو کی چې الله توی مسلمانان په خپل کتاب اغه ته استقامت نشي کی او لازم من وته راځ د خوشحالي او د خیرو برس که چاته یوځي کی یا اعتراض یا رب رازی ناغب باسی وی چغب پسیه تریقی بلکه دا غلطه دلر کولو دا غیر دا مخنوی کولو دا پار باغوی خواه غو چانشوی وی غلطه سر یا قصدن عمدنی اکلوی نو که قصدن عمدنی یا دیهانی دا ورطا اگه سر خیر خواهی دا آنکه غلطه سر شوی مو قوتي نړی د الله دربار کې داغه د پاره دوا سوال ده چاله غلطي به تشوي ماته ورته او کجندې نه الله توفیق ولورکې چاې غلطې نو هغه وجو کې نغې نه واقف شي الله اساره کتاب سي مطلب هغه ځکه او خلقته ہو. قرآن کریمو د او بایسي کتاب ده چدې فاعل کې او نزول کې شب او شبا نشته دا غینا بالا تر ده او قران باوجود مقرونه دی لغت کې او اصطلاحي د تویل شي قران موږ پوهه کریم بیاردی کتابو اسما دی نمونه نیقینام اغا دیر زیاد تی جلال الدین سیطی رحمت اللہ علی الاتقان کی تقریباً پینزه ذکر کردی دی اغیر دخپر کوشش آده محنت مطابقو پرچپان یعنی پینزه پانزوز اسما دا قرآن اغا ذکر کردی دی ډارنګي امام راضي رحمه الله علیه موږ په خپل کوشش او د مهنت په لاره کې د قران کریم اسماج څرګندل کر دي ډارنګي نور علامه هغه کوشش کړی چې د الله تعالی مختلف اسمان هغه نقلقل دي پداسې کې قران په پنځو لور الله ماجو تقریبا لاس قام سر نیزین دی غریبا اسماء د قران کریم فقره کتاب العرفان کې نقل کړی کوشش د هه زمانه علم دین هغه دی اسماء د قران هغه راف لیکن دا غینا مختصر یوسو نمونه د قران کریم یې د تویلش ال کتاب کتاب لکلشوه لکسنچه دسورت البقره طاقل کی دایون مشتا ذالکال کتاب دا کتاب دے ذالکال کتاب کتاب با یو کتاب دے دا کتاب اللہ را لگره دیتوی الکتاب دا انه با قرآن کریمه نم دے هدايت دايته وهي هدايت قران هدايت. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القران ميا شهر رمضان يوصل بين ذات شهر رمضان الذي انزل فيه القران الهدى للناس وبينات من الهدى اللهم يعشت رمزان الغدى شراليقل شودة تديكي قرآن هدىات تدفى وخلقه آدل علدي دنيغلاري القرآن هدىت مرتبوليش قرآن فرقان مرتبوليش لكم دقاءت وفرقان وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَرَكُن کې کتاب دی فرکون کې د حق او باطل دا چې کتاب الله عليه جلل وعلا دی اره دې کتابونو موږ نه ته انش الله حکمت د حکمتونو نه د کتابه احکمت آیاتو سوته دې علایت کوي کتابه احکمت آیاتو ثم فصلت ملد حکیم من خبیر الله یو کتاب الاتو نه به حکمت نه ډګري بیا به انشي دي دا کاره پای به حکمت پامل دې خبر پارسو او ده قرآن تا ددینم ده بشیر اللہ در کتاب را لگل ده و نظیر بشیرم ده او سپنزمنم نظیرم ده یا لرکون کم او بشیر زیر ورکون کم ده دارانگی ددین کتاب نم ده البیان ده ده کتابه نمده البیان سورت ابراهیم که اخیر که وی حَذَهَ بَلَاهُ لِلنَّاسِ حَذَهَ بَلَاهُ لِلنَّاسِ دائم کم البیان ده دا خلقو قرآن مانا البیان و دا بیانون کتاب ده سورت ابراهیم جا لسم چپارا ده سورت آخر آیت عبا بلمل الناس بما عملوا بيان ده فرد خلکو قرانم بلا اینه بیان ده فرد خلکو داغه ده قرانم ده ذکر دی قرانم ده ذکر الحجر پچی سوره سوره الهجر نهم ان انا نزلنا الذکر وإنها له لحافظون إننا نحن نزلنا الزكرا وإنها له لحافظون من غير لغن كيدة كتاب يو هل هي من غير لغن كيدة كتاب ذكر كتاب قراني قريم آدده كتاب نمده الشفا سرتين نسو وهпанزاستم ایت کی وئی دج قرآنم مائدا نصیحت دج قرآنم دے اشفاء علاج وهпанزاستم ایت کی وئی یا ایها الناس قد جاء اپکم معذبه من ربکم وشفاء لما في الصدور. Ee xalko iyo qan wagaay taasotaan na siyad da tarafaa ba taasuna ay lade baaga biimaaro ci pasinokiii waxahoban a isiqamadday bandum waa rama a rahmadday di qran nunday ar rahmad. Lemominiin da para ba مومنان اللس ده رحمت ته حبایت ته شفابا علاج ده او نسیت ده دارش قرآن اللہ را لگلے دارنگے صورت ابن اسرائیل کی دو عطی آیت کے وی صورت ابن اسرائیلو دو عطی آیت Wana zola من quro aanami mahu washufa Wama للmoؤin oo mga li gudadi qranna aga cahay laajday Wanona zolo min quro aanani mahu washufa oo warahma للmoؤمنin و رحمت دے دے طاہر ادمو مینانو د دې کریمو ګل نومنری د قران ته وی اتے بیان د دې قران, قرآن نما مختلف اسماء د قران کریم دی د دې جن کثرہ با اسماء بلالات کی عظمت د کتاب کثرہ با اسماء دا قرآن کریم دلالت کئی فازمت دا کتاب لده قرآن چاسمه گانی نمونه گانو دی کریم دا سلور حسی دی سلور عیسو تا منقسم دی او بیا یو عیسو کی ذان لذان لمزمون دی ان آل ايسان الاول من صوت الفاتحه الى سوره المائده ان ايسان de sote fatihena per sote maida pore sote al maida da pakira wa fi khams surah al qadeek 50 surah al دا په اوله ايته کې لري والساني د غويمه ايتا من سوره الانعام اله الا سوره الکافر د الانعام نه غويمه ايتا تر سوره الکافر او په ان احبابه مشاره سورات اودیک يا اوله سوره پتہ ہے کتنی دونوں سورتوں رہی وہ ہیں 12 سورتان دیکھے دونوں سورتوں رہی 45 درمیں سایہ قران کریم ان میں سے روٹی من سورت الکاف الہ سورت السبعہ دبله دينه شوروشي و فيه 14 سوراتان اي په دې کې شپله سورته ندي د سورته الکافنا پر سورته سبعه پوره دا دریمه ایتا اي په دې کې شپانه سورته ندي الہ سوٹ والناس او پڑے کے یو اتیا سورت ندی وفی اہبہ سمانین سورتا او پڑے کے یو اتیا سورت ندی دا سلو ایسی دا قرآن کریم ہیو ایسا کی دعا ذن مزمون دی. اون ساته جدا سورته فاتحین پر سورۃ الانعام پوری میða پٹیدا نو پڑھے چ مضمون ذکر کی ب خالقیت ور فیہ المسالہ ویدہک المسالہ فی ب خالقیتہ تعالی دلالہ ب خالقیت اږي په نظر ورلږي یان لرالدي ته دي رغبه و غیره دی رغبه کومه کومه کوي به څنګه پیدا کړی دي مزيون د کومې په اپ هغه دي کړتي دوه یې تر انغه ته یعنی بنی اسرائیل پوری بنی اسرائیل صورت پکیری پڑی که مزمون زکر که ده ربوبیت ستا تربیت که انکه سوگ ده آه اللہ ده نا پڑی که مسلا ده ربوبیت آه دریم ایسا ده صورتو لکافنا تر صورت سبا پوری فضا عیسیٰ مضمون دا برکت یا مضمون دا رحمانیت اغازی کرتی چه برکت اچولوالا سوک دی اغیید الله زادت دی او دریم عیسیٰ سلورمہ دسوت السبانہ تر آخر پوری دیکی یو سوره توری پدې کې مضمون د مالکیت دا دے دے. او رد د شفاعت قهري چې مالک څوک ده اختیارمن څوک ده الله ده او الله سره ایسوخ شفاعت کون کې د زور اغنشټ نسبېره ملته کې مضمون د مالکیت او رد د شفاعت قهري مضمون د اثبات د قیامت آګه بچی करत دا سلور یې سیدي بیا د قرانه کریم دا پاړه د یو څو امور هر سورۃ لري یو څو امور ضرورت یو څو امور دی فی ابتداءی سورۃ او په پیړتداء د سورۃ کې یو څو امور دی چاغه ضروری دی الاول او وهو ربط دایو اای کرابت دی چې صورت د ماکل سرای اربت سره اربت معنا پهښتوتو کې تعلق په دل د سرا د بنیانو انسانانو مینس که رابط مناسبت پس وجه یار دنیا پلی هستره در مال دولت یار دین پلی هستره در کسی در هر سر دبل صورت سره رابط مناسبت پسو مزامین و بندوی نیو امورنا امر اغدا ده دم ده صورت امتیاز چرا دی صورت دی بل صورت نه امتیاز فرق پسوان بیره کم کم مزامین دی صورت که و دی ورپسی کی نشتا نو اغا امتیاز دویم خبره دا عمور نه دویم امر درم داو ده صورت د دی صورت داو صدا پکم داوه دا صورت پکم مضمون روانده اوستالورم خلاصه دا صورت دا دی صورت نتیجه خلاصه اغصده نچاری صده نستالورم اخبره دا صورت خلاصه او پینزم نزول دا صورت دا سورت سین نمبر دے نزول دے صورت باب کار دا 15 خبره ال امور فی ابتداءی سورتن دا 15 امور د سورت په هر دا ضروری دي د قران کریمه نزول یم تاریخي او بل ترتیبی نزولی دے یا مصحفی اغا پسو شکل بانده رئے ناغا داس دے لکه سنگ چی دا قرآن کریم دے سنگ چی دا مغت پروت دے دیتا ترتیبی مصحفی وی او دیم ترتیبی نزولی ترتیبی نزولی دیتا وی کہ اگر وقت 20 سال کے قران کریم کی ضرورت مطابق اگر آ تو چا کے حساب خرابے بھی غلطے بھی داغی داخل ہو کل دے پارہ چا کے سکمیے داغی دے پورے کل ضرورت تے قط باندھ نہ دا کتاب ایس چ کم دے اگر آ تل دی ترتیب بھی نزولی ہوئی او سال پیدا کیږي ژوند هغه کتلګلګراتو س داش درو دایې مثال هغه د دی لکه یو بندا کوستو دتاوي ته یې نه چا به له شو کورس دتای د بندای د انسان سر او بیا داسې ورپښې راځا نسینه شو لاسینه شو ګیدش واه به شوې اوداس ور پسیځا دا ټول هغه دله پاره څیړش کوي کوشش کوي مهنت او مشقت دی ترتیب سره علاج اغز د کوي کله چې دا ډاکټر خپل ځای ترشی خپل علاقے ترشی او کار اغه شروع کوي نو چې هغه تعقم او کم ارقم علاج ضرورت وی نو داکتر با اغتام اغا علاج که مریز تا دانی شوه لی چه ما اول طریقه دا کولو نو دا سرمیز دا کلو کستا سرخیه کناکاری طالب دا سر علاج کو نه د مریز تا دا خیطه دا گیر ضروعته خرابه را دا غی علاج بور لکی دا کسو اختران کرین پا دریا طریقه سر نزول یا د الله د طرفنا اللوح محفوظ تا دا لنبه طريقة النزول دا, دا الله دا طرفنا اللح محفوظ دا يو نزول, نزول دا اللح محفوظنا يعني دا عالم غيبنا عالم إلى شهود الى سماع الدنيا اغيب تنزول شهو اغدرين اغباء دا الدنيوي اسماننا خلب دا نبی علیہ السلام تا پتنین سال کے را لگل شو دے دا پدو دریو تری قو نزول دا قرآن کریم آغا شو دے پدو جو باندے دا کتاب دا زوت مطابق آغر آغلو آغر وقت که چسو بیمارین مرض سو اون دا غی علاج دا پارا پدین ترتیب سر قرآن کریم را قرآن کریمه پیغمبر تراتلل یو سو ترکی اغا اختیار شیوه یو برا راستا اللہ ده طرفنا پیغمبر تو وحی راغ د دن ده جبیل امین پا ذریعی سرا جبیل امین پا ذریعی سرا یعنی دا هغه خلاصې ته سره قرآن کریم پیغمبر ترالېګل شوی دی او یا ال قاشو ده پیغمبر حضرت هغه هغه لید الله چولدا په دې ترته سره د قرآن نزول پیغمبر ته هغه شوی دی قرآن کریم د دې ډېر زیات مضامین دي د مدامینو په اعتبار سره قران کریم ګرام محترمانو دن کو د مولانا علی خاطر سی په دوره تفسیر قران د 1 نمبر 61 چې په 15 9 2006